En inneboende Brrr. Jag är som en inneboende Jag hyr ett mulerat rum Värdinnan är troende, Hon fyller varenda tum Varenda tom i mitt rum Med bilder och tänkespråk Med fula och tarmliga bilder Och dåliga tänkespråk Jag sitter med hängande armar jag sitter med ryggen i krum mens skymningen rollar till dunkel ljus som en vals melodi kring mitt rum. Jag gespar. vad är det så att låta? Mitt är sjukt och nervöst. Jag löser en korsholtsgåta som ännu ingen har löst. Ja, de pratar om mig i huset att jag varken ser eller hör men vinden hör jag och suset i almen där utanför. En fågel ser jag som irrar långt bortom och stör. Jag sitter och stirrar och stirrar och ingenting kommer mig för. Jag är som en inneboende som fryser jämt i sitt rum. Och jag är som en dåligt pressad växt i ett tervarium.